és del districta de Sant Andreu de Palomar, Raviu Trinitat de Penya. Gloria Sayou, Frances, Eva La primera emissora local de osonoturni música Electrònica de Barcelona. Fana 24 h. Raliós limitat de Joan Durantabull, Clàudia Burg, cansada de veure persones sense casa i dormint a les portes de l'estació de Sants, va decidir crear un grup anomenat Ajuda als Indigents i Víctimes de Desnonament, amb la sorpresa de que 150 persones van recolzar aquesta iniciativa i l'endemà següent ja era en el carrer. Nous solidaris que portaven bosses amb mantes, roba, sabates i menjars s'ajuntaven a les 10 de la nit a la parada d'autobusos de Sants i a les 10 quart de la nit començaven a patrullar al voltant de l'estació de tren no sense abans fer les presentacions oficials entre ells ja que únicament es coneixien a través dels seus perfils a internet. Els sense sostre que cada dia, cada nit, perdoneu, dormen allà reben amb un somriure d'agriment les mantes, bambes, galetes, cigrons i fins i tot truites de patates cuinades que el grup els reparteix. Sabem que això és només una anècdota, però volem que no es quedi aquí, comenta en Juanjo Fernández, un dels patrullers. Sembla que ens hem adjuntat unes persones que volíem ajudar però no sabíem com. I ara sí que sabem què fer i ho estem fent, diu Juan Avelló, el més veterà del grup i cofundador del grup Facebook. Si esperem els assistents socials, advocats i altres burocràcies, les coses van per llarg i la gent té la necessitat aquí i en aquest moment, afegeix Fernández. Eh, repartir ajuda en forma de menjar i roba encara que els sembla un eh, simple pedaç més del que fan els altres i la cosa no quedarà aquí volen organitzar-se i poder ser presents en més espais de la ciutat cada dia hi ha moltes persones que dormen al carrer i no tenen res per menjar volem ajudar-los amb les poques coses que tenim diu Marta Cortés la nostra idea és que hi puguem anar un cop per setmana cosa que estem complint i que les patrulles es dispersin per diferents zones de Barcelona, comentava Balló. Demà hi haurà una nova sortida del grup. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble. Aquí us parla d'acompanya Susanna Susana Avila, Fede Pintó i Jordi García.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 a dia d'avui. Cada dia a 1 de, 12, de, dies, de a 5 de tarde... Anem a titular a veure si és possible. Mm. Molt bé, doncs parlem en primer lloc de la Fundació Trini Jove, que posa en marxa un centre obert per famílies. Així és Jordi, la Fundació Trini Jove ha acabat les obres de condicionament dels espais del carrer Pare Pérez de Pulgar, número 17, a l'actinitat Vella, que es destinarà a la realització d'un projecte de centre obert i famílies adreçat a la infància en situació d'exclusió social aquí a Trinitat Vella. Doncs atesa la situació dramàtica de pobresa de moltes famílies i infants del barri, i la Fundació l'ha pogut posar en funcionament amb 20 nens i nenes, la inauguració del centre es realitzarà oficialment avui, en concret serà aquesta tarda a les 5:30. i, I l'acte comptarà amb la presència de l'alcalde Xavier Trias, el senyor Jaume Lanaspa, director de l’obra Social de la Caixa, i el cardenal alcabistre de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Molt bé, doncs també tenim d'altres informacions, i d'aquesta ja ens ho parlava parlàvem de que el Canodro es convertirà en un connector entre empreses creatives i creadors. L Ajuntament vol convertir el Canòdrom en un instrument per tal de promoure la creativitat i la innovació a la ciutat. Per això l'edifici es convertirà en un centre que permet introduir nous mecanismes per al suport del sistema cultural de la ciutat. El Consistori presentarà la mesura de govern per fer el Canòdrom un espai que permeti connectar les empreses creatives i els creadors a la propera comissió de cultura. Coneixement, creativitat i innovació. Es tracta d'una proposta inicial que es formalitzarà tenint en compte les aportacions dels diversos grups municipals. L'objectiu de l'Ajuntament és que el projecte comenci l'1 de gener del 2014 i que un any després la totalitat de l'equipament estigui en marxa. I la iniciativa respon a una de les prioritats perdoneu, del govern municipal que és promocionar la innovació i la creativitat. I per fer-ho posarà en contacte el sector creatiu amb el de l'empresa i l'emprenedoria. El Canòdrum es convertirà així amb aquest projecte en un equipament que permeti dinamitzar les noves propostes creatives emergents a la ciutat. Actuarà com a promotor de nous productes i serveis desenvolupats pels creadors de la ciutat. La gestió de l'equipament es farà amb la col·laboració público-privada, es traurà al concurs l'ús de l'espai i s'establirà un contracte marc de gestió per part de l'empresa que es faci càrrec de la gestió. L'Institut de Cultura de Barcelona i CUP donarà suport a l'empresa gestora, sobretot amb el relacionat amb els serveis d'orientació i promoció que obren noves oportunitats al mercat per a la comunitat creativa i que són d'interès general. I atenció perquè els nous equipaments de naves ja reben els primers veïns. Els nous equipaments de naves comencen a agafar vida. Els habitatges per a gent gran, ubicats als terrenys de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, ja s'han lliurat i els primers inquilins ja s’estan estan instal·lant. Els pisos, de 41 a 46 metres quadrats, contenen un dormitori, una sala d'estar, cuina i bany adaptat. Els inquilins també disposen d'atenció social individualitzada. Els nous pisos per a gent gran a Naves ja s'han estrenat. En són 76 i cadascun té uns 40 metres quadrats i diferents estances comunes. Fa 10 dies que es van entregar les claus i els inquilins ja s'hi han començat a traslladar. I encara han de col·locar algun detall de decoració, però la senyora Mari Carmen i el marit ja han fet nit al pis, tot i que continuem vivint al mateix barri, els ha costat acomiadar-se... Dels que han estat veïns durant més de 40 anys. Els usuaris tenen atenció social, acompanyament i suport per anar al metge o fer la compra i servei de neteja de l'habitatge. L'edifici també té zones comunes, com la bugaderia o els horts. De fet, la direcció del centre incentivarà les pràctiques comunitàries. De moment, el trasllat està sent gradual. De mica en mica, l'edifici anirà agafant caliu, com els altres equipaments que també s'han fet. El centre cívic, una escola presol, habitatge per joves i un pàrquing. Més coses a comentar-vos d'on l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats us ofereix l'enginy de postguerra, microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. L'exposició es podrà veure a partir d'avui a l'espai Josep Bota, Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià número 20. Després de la desfeta de la Guerra Civil i gràcies al dinamisme de la seva ciutadania i al bagatge tècnic adquirit fins abans de la contesa bèl·lica, en pocs anys Catalunya va tornar a ser la zona capdavantera de l'estat espanyol pel que fa a producció industrial i manufacturera. A Catalunya i a Barcelona, en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu propi esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. Eren iniciatives empresarials que, en les dures condicions de postguerra, combatien les limitacions industrials conseqüència del règim d'autarquia imposat per la dictadura amb una clara voluntat d'emprenedoria i fortes dosis d'entusiasme. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Aquesta exposició mostra diverses peces de la col·lecció privada del senyor Clàudia Roca, una de les col·leccions de microcotxes més importants d'aquest país. Doncs eh, pel que fa als horaris, eh, es pot eh, accedir en aquesta exposició de dimarts a divendres de 5 a 8 de la nit i dissabtes i diumenges d'11 a 2 del migdia i de 4 i mitja de la tarda a 7 mitja. Eh, qui organitza, això? Doncs els amics de Fabra i Coats i el Museu d'Història de la Ciutat. Eh, cap la possibilitat, eh, segons ens han dit, que es poden organitzar visites eh, amb un guia, per tal de ser comentades. Exacte, molt bé. Doncs ara ens n'anem en cap a la Sagrera, anem cap a la Nau Ivanov, que us ofereix AIR Arrai, Programa Residències i Mobilitat Artística a Europa. Doncs així és Jordi, l'AIR Arrai és un programa de 3 dies sobre residències i mobilitat artística a Europa, amb Holanda com a país convidat i presentat per Art Motail, una organització que investiga i facilita informació sobre els programes de residències per artistes i que, i que té la seva seu a la Nau Ivanov. Avui, per exemple, doncs, hi haurà una conferència. Es diu Residències Artístiques a Holanda. Models, oportunitats i experiències. Tal com hem dit, aquesta conferència es realitzarà aquesta tarda a les 5. És una activitat oberta al públic i, si no pots venir, doncs, ho pots seguir per streaming, per internet. Aida Ray és una activitat organitzada per Art Motel en col·laboració amb TransArtist, amb la participació especial de la Fundació Interarts i Artistes Visuals en Red i el suport especial de l'Ambaixada dels Països Baixos a Espanya i un programa Erasmus Young Entrepreneurs. Agraïments a l'Anau Ivanov i a Angar. Armoball compta ara amb el suport del Ministeri d'Educació, Cultura i deporte. Ho trobareu a l'Anau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28. Exacte. Doncs encara ens queda un últim punt abans d'acabar aquest primer repàs de notícies. Parlem del casal de gent gran Baskònia que avui, doncs mira, us convida a ballar. Doncs és així. Avui a partir de dos quarts de cinc de la tarda es donarà es portarà a terme el ball amb música en viu. El lloc és el carrer Bascònia 42 i els encarregats d'organitzar aquest event és l'associació Casal Gent Gran de Bascònica. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem aquest programa d'avui ara el que farem serà escoltar una mica de música música per continuar amb el nostre programa d'aquí uns instants. Per tant, doncs esteu atents perquè continuï a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui. Tal com us dèiem, doncs, avui és un dia molt important per la Fundació Trini Jovem perquè posa en marxa doncs, un centre obert per famílies i per parlar-ne doncs, tenim l'altra banda del fil telefònic a la Judit Noia. Hem de dir que aquest centre obert es diu Neus Puig i precisament doncs, aquesta és la primera pregunta que ens agradaria fer a la Judith Noia. Uh, bon dia. Bon dia. Doncs com, per, per què porta el nom de, de Neus Puig? En lloc? A veure, el centre Neus Puig, uh, el nom al rep d'una religiosa, que és la Neus Puig, uh -huh. que treballava al barri de la Trinitat des de fa molts anys. Venia juntament amb la Maria Estrany, presidenta de la Fundació Trini Jove, uh -huh. a fer alfabetització i tallers de costura doncs és una, una persona que va estar molt implicada a la vida del barri, que va treballar molt pel barri i per la seva gent, uh -huh. i doncs com a un honor era ell, que va, va morir fa una, un parell d'anys, doncs es va decidir que el centre donés el seu nom. Doncs ja s'han acabat les obres de, de condicionament, no? Sí, exacte. Vam uh -huh. acabar... Bé, bueno, pròpiament el centre obert eh, ja funciona des del 30 d'octubre, uh -huh. i avui una mica és l'acte d'inauguració oficial, no? Una mica una festa per celebrar doncs, que hem iniciat les nostres activitats. Doncs et passo un moment amb el Fede Pinto, que et vol fer unes preguntes. Perfecte. Hola, bon dia. Bon dia. Eh, bueno, primer de tot, ens agradaria, sobretot pels nostres oients, a veure si ens podrien eh, explicar-me una miqueta més de profunditat de què es tracta no?, aquest projecte uh -huh. de, del Centre Obert. D'acord. Mira, el Centre Obert és un projecte d'atenció d'horari escolar per nens i uh -huh. nenes, amb situació de risc social. Això és un concepte molt ampli. Clar. Entenem que són persones o famílies doncs, que tenen unes dificultats per una situació econòmica, per unes dificultats familiars, per, mm -hmm. doncs, a vegades, separacions, bueno, una mica de conflictiva familiar. Mm -hmm. doncs aquests nens requereixen d'un suport fora de l'horari escolar doncs, per ajudar aquestes famílies a que milloren les seves situacions, principalment Clar. atenent els nens. Llavors, l'objectiu del nostre centre és atendre nens de 6 a 12 anys i en aquest espai que, que donem d'atenció totes les tardes, de dilluns a divendres, el que nosaltres oferim és diferents, diferents possibilitats, no? diferents opcions. Dintre del nostre horari d'activitats el que oferim és un reforç escolar, un treball uh -huh. dels hàbits, higiene i després activitats lúdiques, no? que tro per trobar-se doncs, en famílies amb, amb situació de vulnerabilitat doncs, potser no tenen accés a certes activitats els nens, no? a certes activitats extraescolars o esportives. Nosaltres en l'espai del centre obert doncs, oferem activitat esportiva, teatre, plàstica, informàtica, una mica accés a noves tecnologies, una mica per, per donar accés i per reforçar totes aquelles àrees doncs, que, que els nostres nens eh, tenen alguna mancança. És un projecte directament adreçat a, a la infància? Exacte, és un projecte principalment centrat en la infància i a través de la infància el treball amb les famílies, que també és una, una part molt important. No totes, Fa poquet que hem iniciat les activitats, però sí que com a objectiu està la creació d'una escola de pares. Llavors, quan, quan un té fills, no ningú li ensenya, ningú li dona un manual de dir, escolta, els fills es crien així. No? Llavors, el nostre objectiu és donar un suport a totes les famílies que, que els seus nens venen al nostre centre, eh, un suport a les funcions parentals, no? des de xerrades informatives, des d'un assessorament laboral, des d'un suport doncs una mica aquestes mancances que es pugui, que puguin haver-hi, no? Clar, però aquest seria un segon projecte com en paral·lel, no? El Exacte, a... A és pares. un projecte que el centre obert pròpiament és l'atenció a infants, no?, que així està uh -huh. regulat, és un projecte que, que està regulat tant per l'Ajuntament com l'Ajuntament la, de Barcelona, com per la Generalitat, uh -huh. però també en paral·lel nosaltres tra... pensem que és molt important el treball amb les famílies, no? Clar. Perquè és un treball uh -huh. integral, perquè perquè els nens viuen en, en família i viuen en comunitat. Per tant, és molt important treballar amb la família i amb la comunitat. Clar. La idea seria estendre doncs, l'ambient que es troben aquests infants eh, durant la tarda al centre obert, poder-lo més enllà de, de les fronteres del centre i que se l'emportin una miqueta a casa. No? I Exacte. Això Nosaltres el que, el el que pretenim és, pro és promoure hàbits i, i conductes saludables. Per Clar. tant, el que, el que volem promoure és que aquests nens... Eh, treballin hàbits i aquí i que els portin a casa també. O sigui, hi ha moltes famílies, no, no el posem en dubte, eh, en cap cas, que les famílies ja ho fan, no? Uh -huh. El que passa que una mica és donar reforç i suport a aquelles famílies doncs, que puguin tenir alguna dificultat. Llavors, la nostra intenció és promoure i, i, i fer que, aquest, que aquests hàbits i aquestes maneres de fer uh -huh. s'externalitzin, doncs, no? no només al centre, sinó ah, sí. als nens, a les escoles, a les famílies, no? Sí. I quantes persones estan implicades en aquest projecte? Quanta gent està treballant? Mira, en aquest moment som quatre professionals d'atenció directa, uh -huh. jo mateixa com a coordinadora i educadora social, una altra companya, una altra noia que també és educadora social i després dos monitors. Llavors en aquest moment som ah. quatre persones que, bueno, amb funcions diferents, no? En el meu cas doncs, jo assumeixo la part de coordinació amb serveis, amb, amb la xarxa, amb el territori, uh -huh. i l'altra companya porta, és educadora de referència del grup de petits, i després els dos monitors que fan el, tot el suport d'activitats, els tallers i demés, no? Molt mm. bé. I els motius pels quals han eh, estat escollides aquestes persones, quins, quins podrien ser? Uh -huh. A veure, nosaltres el que, el que es busca en l'atenció al centre obert és una... Són persones, òbviament, amb, amb una part de... O sigui, una, una vessant, un tarannà, uh -huh. no? que no només sigui que... Quan treballes amb persones no és només una feina si no és més enllà no? has de sortir d'uns valors i d'un tarannà personal no? si no és molt difícil poder treballar amb persones no? perquè les persones són molt complicades no? llavors és molt important que, que siguin persones que tinguin, que tinguin un tarannà i una, una manera de fer molt oberta, molt flexible mm -hmm. molt respectuosa no? i que també entenguem que aquestes, que nosaltres com a, com a educadors de referència d'aquests nens i aquestes famílies hem de ser models de conducta, no? uh -huh. models de la manera de fer, models de la manera de comportar-nos, de relacionar-nos, de, de funcionar, no? que els nens uh -huh. vegin una altra manera de fer i que a través de, de, del, del compartir no? es puguin adquirir nous hàbits i noves, nous valors. Sí. Uh -huh. I aquesta tarda, a les cinc i mitja, es farà la inauguració oficial. Com, com esteu en aquests moments? Enfeinats. Bueno, que... Nerviosos, no? També. <ríe> en aquests moments estem molt enfeinats. No, sí, bueno, sí. Nerviosos no, perquè, perquè la feina està feta i, uh -huh. i esperem que, que agradi, que bueno, nosaltres estem prou contents, però sí que estem una mica enfeinats, no? Acabant d'endreçar, de, de, bueno, doncs, de posar cartells, de posar-ho bonic, no? Perquè la gent que vingui doncs pugui veure-ho en plenitud, no? Nosaltres uh -huh. hi entendem que estigui bonic tots els dies, no?, perquè els nens també són persones molt importants. Uh -huh. Però sí que, òbviament, doncs avui vindrà molta gent i ens requereix una infraestructura, no?, des de posar més papereres fins a les taules, no?, per fer una mica de pica-pica i uh -huh. a l'escenari, bueno, una miqueta. Venen persones molt importants, també, no?, llavors uh -huh. ens interessa donar un espai agradable i que tothom estigui molt còmode. Uh -huh. Hi ha aquest centre que funciona de dilluns a divendres. Exacte. Nosaltres som un servei diari, tots els centres oberts funcionen de forma entre setmana, després de l'horari escolar, de dilluns a divendres fins les 8 del vespre. I puntualment som activitats eh, tant en èpoques vacanacionals com puntualment doncs, sortides. No? En, aquest, en concret, aquest dissabte anem al Caixa Fòrum. Uh -huh. sí. doncs, El Judit, Cosmo Caixa, perdó. <coughs> Judit, una pregunta. La idea és poder vincular... amb... Eh, contra abans millor aquest projecte de cara, bueno, adreçat als infants, amb el segon que parlem abans, que seria uh -huh. un altre projecte adreçat als pares, no? Sí. La idea és poder-ho tenir quan abans millor per tal de no crear, suposo, aquesta, com la fractura entre dos ambients o la possible uh -huh. fractura entre dos ambients que pugui viure qualsevol d'aquests nens. Clar, nosaltres, nosaltres tot això, jo, a veure, nosaltres ja hem engegat el treball amb els pares, Uh -huh. El que no hem formalitzat és un, el que no hem formalitzat és unes classes o un o una activitat concreta, però sí que nosaltres el treball amb les famílies l'hem iniciat des d'abans de començar amb els nens. Uh -huh. a través d'entrevistes de seguiment us et un seguiment diari de les famílies des d'un espai d'acollida que tenim on les revem, parlem de com ha anat el dia, de les necessitats que sorgeixen i en tot moment doncs, hi ha petites tutories no? amb les famílies ah. que ho requereixen, donc necesstem un seguiment o un suport en algun àmbit. Uh -huh. Doncs des de promoure que les famílies que requereixen puguin... Eh, participar activitats de la Fundació com són l'alfabetització en català i castellà o promoure que es puguin dirigir al servei d'incorpora o l'assassionament laboral no? vull que nosaltres aquest, aquesta feina ja l'estem fent el que passa que sí que, que tenim intenció de, de formalitzar amb tallers i amb accions més concretes i més visibles no? que això sí que Clar. anirem promovent i anirem publicitant però sí que l'acció amb les famílies s'ha iniciat a l'hora que hem iniciat amb els nens vale. Molt bé, Judit D'acord. Don, Jordi, no ja si vols afegir alguna cosa més, avui Bueno, només dius que, que sou convidats, que mm -hmm. estarem a les 5:30 h aquí, gràcies. que esperem que ens acompanyi molta gent del barri i que sigui un acte molt divertit i mm -hmm. molt agradable. Doncs nosaltres fem la crida des d'aquí, doncs grà a tots els veïns del barri de la Trinitat Vella ja que hi ha gent doncs que es vulgui afegir en aquesta festa d'inauguració, doncs que també ho puguin fer, no? Perfecte. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Gràcies, Judit. Adéu. Bon Molt bé. Doncs, un continuem amb el nostre programa d'avui, i ara el que farem serà una petita pausa, anirem a escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Després no et preocupi, aquest vent suau avui t'ajudarà. No miris enrere, tot fet amb el cor és més de bon portat. Si a les nits se't fa un ús dins del cor, Pensa que la teva lluita és de tots dos Fes Déu el meu somni, porta'l lluny d'aquest record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 Escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs per nosaltres és tot un plaer comptar cada, cada mes o cada 15 dies amb la gent de l'Anao Ibenov. Parlem amb David Marín, que és el seu responsable. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis quins són, quines són les activitats que teniu aquests dies, perquè la veritat és que hem vist una que pot ser força interessant com aquesta N2 presentació projecte, no? Sí, uh, bueno, ara diguéssim que per acabar l'any fem com una, una marató, no? I en una setmana gairebé fem una petita mostra de tot el que podem veure durant tot l'any a la nau. Uh -huh. I, bueno, comencem amb, amb audiovisuals i fem un mat en aquesta presentació, que bueno, és una col·laboració que fem amb uns un joves que fet una, estan preparant un petit metratge sobre Nacional 2 uh -huh. i nosaltres tenim la possibilitat de fer una presentació aquí a Barcelona perquè presentin el projecte i, i puguin buscar finançament per tirar endavant el documental. Ara ja ho han fet a Figueres, ho han fet a Girona i diguéssim que ara venen a Barcelona i ho farem aquí a la nau. Uh -huh. De fet, avui hi ha una conferència sobre les residències artística a Holanda aquest aire-rai de programa Residències i Mobilitat, no? Sí, aquí a la nau tenim el projecte de Vivera Creadors, on donem cobertura i espai per, per projectes de diferents tipus, i un és Art Motil, que és, eh, són joves que fan estudis sobre residències internacionals artístiques, mm. i durant tres dies donen un cicle de, de xerrades i presentacions de diferents projectes i diferents activitats eh, del nivell de residències. I avui és l'últim dia i es fa una petita conferència on vénen de, de Holanda i es, es farà aquesta presentació. Molt bé. També hi ha aquest temps fugui, llocs abandonats, una exposició de fotografia. Aquí sí. què és el que podem veure? Bueno, aquesta, exposic aquesta exposició és bastant interessant perquè de mostra aquests espais que durant uns anys o fa molts anys van ser llocs ocupats, i inclús amb alguns amb, amb excel·lència, no?, d'habitatges majestuosos o coses així, i que ara estan com abandonats i estan com bueno, perduts en el temps, no?, i és la aquesta sensació de que una cosa tan majestuosa pot acabar també destruïda o ensorrada. Uh -huh. A més, també teniu activitats infantils, no?, aquesta, la rateta que... No. ...de la companyia B... No, aquesta no. Aquesta ja, ja no ens fa. No, no, la, no la tenim programada aquesta, no. Aquesta em sembla que va haver de final un problema de calendari i d'agendes i no. Si la, la setmana que veguéssim fem un complet, des de dilluns fins a diumenge. Uh -huh. Tenim activitats, tenim teatre, que tornem a, a reposar l'obra Nòmades, uh -huh. que és una obra que durant tot l'estiu es va estar fent en diferents tablats de, de Barcelona i aquí a la fer setembre com a primera obra d'inici de, de temporada, la tenim molt bona acollida, i ja tornem a fer dintre d'aquesta sala, que és la sala de màquines, que diem, que és un petit búnker. Uh -huh. i la veritat que és una sensació molt curiosa, no?, veure el teatre molt a propet, amb grups de 30 o 40 persones, i amb un espai que realment ens dona la sensació que estàs dintre d'un búnquer. Uh -huh. També tenim una exposició de fotografia sobre la dansa que ja uh -huh. també... El dia, que, el dia 21, sembla que és. Uh -huh. I per acabar, doncs, un espectacle de dansa i, i text que fan també que es diu lliuris a Montserrat uh -huh. i fem a partir del dijous vinent, també. I també hem de dir una cosa important, que és que la Naviba Nova estarà oberta els dies de Nadal, no? Aquests dies de festa. Per, per... Sí, nosaltres sempre intentem obrir el públic si sempre que podem, pensant que la cultura eh, no, no té per què descansar, no? I són 365 dies. I bueno, nosaltres, entre els dies així més assenyalats, que també pues, anem a compartir la família, la resta de dies pues, està oberta al públic per poder veure exposicions, per poder veure això, o per senzillament passar per aquí i prendre alguna cosa aquí a l'espai de trobada que tenim. Uh -huh. També hem de dir una cosa important a la gent que ens estigui escoltant, que és que hi ha una convocatòria de sis residències per assajos a la nau Ibenov que es posarà en marxa el mes de gener. Sí, dintre de, del projecte de suport als creadors, doncs, eh, tenim les sales d'assaig i com cada trimestre doncs, obrim aquesta convocatòria perquè les companyies puguin estar aquí cinc setmanes instal·lats a la nau durant donar-se el seu procés creatiu uh -huh. i acabar si, si és necessari doncs, mostrar al públic en una temporada doncs, eh, que han fet aquí. És dir, que és una oferta molt completa la que ofereix la nau i van bueno, a per a tots els, eh, aquelles companyies dels nostres barris doncs, que s'hi vulguin afegir i que vulguin eh, doncs adreçar-se al seu públic a través de la nau, no? Sí, sí, nosaltres sempre ho diem, la, la idea de la nau i la sofia és que un projecte o un creador tingui totes les necessitats cobertes, no? Des del moment que s'asseu amb una taula de despatx a pensar i a dissenyar el seu projecte fins mm -hmm. al moment que ho presenta al públic, passant pels assajos, passant per la formació, doncs mm -hmm. que un creador diguéssim, tingui totes les etapes cobertes, no? I amb això treballem i esperem que 2013 tot i el difícil que tenim en el món de la cultura i retallades i tot complicat doncs que, bueno, que aguantem i, i que podem seguir durant aquest servei d'acord, molt bé doncs, eh, David Marín, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, això, que tingueu una bona entrada d'any 2013 i que les activitats de la nau i Benop, doncs, que continuïn cada vegada oferint més possibilitats a tota aquella gent que es vulgui doncs, a, afegir al món de la cultura Nos, moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per fer-nos ressò de tot allò que fem, per seguir-nos uh -huh. i per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho i bueno, igualment que tingueu bones festes uh -huh. i ens veiem al 2013. Molt bé, doncs que passar-ho bé. Vinga, ja. desdia. adéu D'acord, doncs ara el que farem serà una petita pausa per escoltar una mica de música i ja tornarem amb d'altres notícies que també formen part del de que són els nostres barris. Fins aquí uns moments. d'un paraigus deixat Tots els mecanismes un home oll s'adona aturats Con conversen en terra amb un moix sa dona desplalle i desà Tots els metenies nas i plou un dia normal Se gespa amb verda i revés per això espanyat tots els mecanismes i vola espadàs ondulant i com un insecte fortí dins serà per sempre tora bé què passa la Trinitat Vella i Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que l'Espai Josep Bota de la Fabra i Coats us ofereix aquests dies l'enginy de postguerra, microcotxes de Barcelona. Aquesta és una activitat que realitzen conjuntament els amics de La Fabre i Coat i el Museu d'Història de la ciutat Al Muva. Per tant, ens dirigim als amics de La Fabra i Coach. en concreta parlem amb en Pere Fernández. Mol bon dia. Hola, bon dia. Doncs el que ens agradien que us explissis una mica. Que, com ho heu muntat això d'aquesta exposició? Bueno, jo us explico que resulta que el, el xatarrero que venia a buscar tota la maquinària antiga, mm. aquest xicot és de Gironella. I, i, i tenia, o sigui, té encara bueno, una col·lecció de microcotxes, uh -huh. de tot el, o sigui, després de la, de la guerra, uh -huh. hi havia motos i, i un gran cotxe que era el de Hispano Suïssa, uh -huh. i la es va enginiar per començar a fer amb motors de moto microcotxes, i aquest xicot, com que anava desballastant, als el, tallers, doncs pues, va anar guardant alguna carroceria, algun, algun cotxe d'aquests uh -huh. i ara, doncs, pues, té una col·lecció d'uns cinquanta i pico de microcotxes. I d'aquí ve la raó per què fem aquesta exposició de, de l'inginy de la postguerra, del de, microcotxe junt amb el, el MUVA. Uh -huh. sí. O sigui, que aquests, diríem que són cotxes pràcticament de joïna, no? Bé, bueno, són el, el típic Viscuter, el, el PTB, el, el Gogo Mòbil, aquests cotxes que fins que la SEAT no, no va començar a, a fabricar els 600, per dir alguna cosa, doncs eren els que encara doncs, podien anar, anar fent i venent. Però a la que va sortir la SEAT, això se'n tota a Norris, vull dir, la SEAT va absorbir tot el, el mercat del de, de, de, cotxe petit. Uh -huh. eh? Després de la desfeta de la Guerra Civil doncs es van aconseguir a, sí, doncs... sí, la gent pues, es va anar enginiant pues, fer aquest tipus de, de cotxe perquè només hi havia el que feien la, la Pegaso el Hispano Suïssa que era un cotxe un gran cotxe que era molt car saps? i no, no era adequible per, per la majoria de, de gent i uh -huh. després pues, els tallers d'aquí, per exemple amb diversos d'aquí de, de, de Barcelona, doncs van començar a inventar cotxes d'aquests. Uh -huh. I, I molts són únics, vull dir, van fer una, una mostra i al final no va sortir bé, uh -huh. però que són cotxes dignes de, de veure, perquè l'inginye aquell uh -huh. doncs era, era digne de, de poder veure'ls ara. Uh -huh. Uh -huh. I això començarà... O sigui, el dia 17 es fa una roda de premsa a les 11, una roda de premsa, Uh -huh. i començarà l'exposició el dia 20, sinó alguna el dia 20, a les 7 de la tarda, uh -huh. tal com has dit tu a l'espai Josep Bota, dintre la, el mateix del de, recinte, uh -huh. i durarà fins al dia 20 de març, uh -huh. des del 20 de desembre fins al 20 de març. Sí, hola Pere. Sí. Bon, bon dia, sóc en, en Frederic. Eh, bueno, eh, Vull fer-te una pregunta, i és que aquests cotxes sorgeixen com una necessitat de, de les persones eh, durant aquella època per, per desplaçar-se, suposo, que, com, com, com totes les que, les que utilitzen o són usuàries d'un cotxe. Però, eh, més enllà d'això, estem parlant de cotxes que actualment és, és, no seria gens viable que poguessin eh, circular, no? suposo que no, no compleixen cap mena normativa. Per, per comparar una miquetes, és el cotxe aquest que el donen sense, sense amb el carnet aquest de, de, de ciclomotor. De ciclomotor pues sí. És Ho un semblant. cotxe així, que passa que ara estan molt més ben dissenyats i els fan amb sèrie. Pues això és, és un tipus de cotxe així, molt, molt petitó. Sí. I, I són motors, comentaves inicialment, de motocicleta? Motors de que motors que s'adapten a carrosseries ja... De, bueno, de, de, de... Són motors de, de moto, inclús arrasten amb, amb cadena, vull dic, sí. imagina't, vull dic, es va anar inventant aquest tipus Clar. de... de... L'enginy no? sí. que va haver de, de sorgir ja, aquí. Doncs. L'enginy de, de, de la postguerra. Sí. Clar, molt bé. Sí. I de quina manera ha col·laborat el Museu d'Història en posar en marxa aquestes bueno, producions? Nosaltres els hi vam donar la... la idea perquè aquest xicot, vull dir, era un gran col·laborador de la Fabra i Coats, uh -huh. i, i quan jo vaig anar a veure tot el que tenia, doncs, no sé, vull dir, jo creia que es tenia que fer un, una mica de, de, de, uh -huh. de, de, de museu, bueno, museu, o sigui, d'ensenyar-ho perquè és, és digna de veure, vull dir, uh -huh. eh, estarà molt bé. I, i el Museu d'Història, doncs, de seguida va agafar el fil, el Joan Roca, el director, i li va agradar molt, i d'aquesta manera doncs, vam començar, que això fa un any que es va fer la, la, tota la, la petita programació fins a arribar ara al mes de desembre, que ja, ja es farà l'exposició. Uh -huh. uh -huh. Perquè aquests 50 cotxes, on, on es guarden en aquests moments? Ell, ell aquest xicot, viu a, a Gironella, uh -huh. però aquí només es porten els que es van fer a Barcelona, perquè el MUVA pensem que és el museu de història de la ciutat de Barcelona. Vull dir, n'hi han fets a Manresa que no venen, n'hi han fets a Reus que tampoc venen, però uh -huh. només són els fets aquí a Barcelona. Uh -huh. És el Biscúter, és el, el Chiqui, un altre que es diu el, el, el Mini Petit, vull dir, diversos tipus de cotxe que només estaven fets a l'Hispano-Wheelers, que era el que després van fer els motors aquest per aquest tipus de vehicles. Uh -huh. Uh -huh doncs ja ens intentarem passar aquests dies a poder veure sí, aquesta exposició. Sí, sí, és, exposició. O sigui, la pena perquè és, és únic, és un, una exposició única que no s'ha fet mai lloc. aquí a Espanya no s'ha fet mai lloc. és la primera exposició de microcotxes, i la fem aquí a Sant Andreu, eh, eh, que vull dir que es sortirà per la tele, sortiran bandero, banderoles als eh, el, el, penals, vull dir, ho volen que se, se n'entén la gent, saps? A més, ara que han obert aquest espai, l'espai Josep Bota, d'aquí la Ferreco, eh? Sí, el inaugurar el dia 1, l'arcalde uh. de Barcelona i el va inaugurar el dia 1 i ja, pues, a continuació ja, ja fem això de seguida. I també hi haurà la possibilitat de visites comentades, no? Visites comentades i després també escoles, que també ja, ja totes ho saben, ja tenen ja eh, uh -huh. totes el, el, la, la informació i també hi haurà, hi haurà visites comentades per experts amb uh -huh. automoció i uh -huh. vull dir que s'explicarà com el que, és, el que era aquest cotxe, com es van començar a fer etcètera, etcètera uh -huh. perquè no. suposo que els de la Hispano Suïssa també s'han interessat, no? Per venir... Hispano Suïssa n'hi ha un hi ha uh -huh. un, un cotxe a l'entrada hi, ha, hi haurà un, un Hispano Suïssa que és, bueno, aquest cotxe tan maco tan, que allò no, no es podia comprar perquè era molt, molt car uh -huh. Hispano Suïssa n'hi ha un i després hi ha una moto, una, una muntesa de l'any 1945 i, i d'aquests motors es van començar a fer aquests, aquests invents per dir alguna cosa uh -huh. uh -huh. doncs recordem que el dia 20 de desembre és a dir la setmana que ve mateix ja podem sí, gaudir de... a les 7 de la tarda i us convidem a tots i, i uh -huh. gràcies a, a, Radio, a Radio Trinitat que ho podeu informar d'acord, doncs moltíssimes gràcies Pere Gracias. i en una altra ocasió ja tornem a parlar Perfecte. Vinga, que vagi molt bé. A vosaltres. Adéu, adéu, adéu. Adéu. Bon dia, bon dia. Molt bé, doncs tornarem a fer una nova pausa, escoltarem una mica de música i ja entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda. Això sí, prepareu eh, llapis i bolígraf perquè hi ha algunes activitats que són força interessants per poder gaudir aquests dies si us moveu pels nostres barris. També informar-vos que tenim un número de telèfon que és el 93 345 64 54 i que a través d'aquest número de telèfon doncs, podeu fer-nos arribar les vostres queixes, dubtes, suggeriments doncs, tot allò que vosaltres creieu important que s'ha de donar a conèixer a través d'aquests micròfons i també dir-vos que si ens voleu fer arribar alguna, algun comentari doncs ens sol podeu fer arribar a través del nostre mail, que és informatius@rtv-migfm.com. A través d'aquest mail doncs, també podeu fer-nos arribar les vostres opinions i si so d'alguna entitat o, o organitzeu alguna activitat, doncs ja us sabeu, informatius@rtv-migfm.com. Estem tamuna <coughs> pausa i tornem.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 Molt bé, doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa i ens dirigim ara mateix a tots els veïns i veïnes de la Trinitat Vella perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una aula digital i crea espais multimèdia. Doncs així és la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16. Us ofereix tot un seguit d'activitats dins la seva aula digital, perquè coneguis nous espais multimèdia. Biblioteques de Barcelona, en col·laboració amb Cibernarium, us ofereixen activitats gratuïtes de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals. Les preinscripcions es poden fer a la biblioteca o bé a través d'internet a partir del dia 15 del mes anterior o al següent del dia hàbil. Totes les activitats són gratuïtes, les places són limitades i cal tenir el carnet de biblioteques per accedir a l'oferta formativa. No es deixarà entrar a les activitats 15 minuts després de que hagin començat totes i cadascuna d'elles. L'activitat es realitzarà només si hi ha un mínim de 3 persones inscrites. S'avisarà només els admesos per telèfon o per correu electrònic i en cas d'un accés de demanda tindran prioritat les persones que no hagin participat en cap curs amb anterioritat. Doncs d'atenció a les activitats de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, per aquest mes de desembre, en queda una per demà. Es tracta del taller de creació de blogs. Coneix què són els blogs, quina estructura tenen i quins són els elements de disseny de continguts que els caracteritzen apren a fer comentaris a les entrades d'un blog i a crear el teu propi blog mitjançant Blogger. Doncs tal com hem dit, aquest taller de creació de blogs es, realitza, es realitzarà demà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. I ara parlem de la Nau Ivanov perquè eh, us ofereix aquesta N2 presentació i projecte. Doncs així és la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà a les 8.30 de la tarda N2 presentació projecte. N2 és una parada de bus a la carretera Nacional 2 on habitualment treballen un parell de prostitutes, l'Ileana, que és de l'ES, i una catalana, la Catalina, i és el marc on coincideixen també una peculiar monja i un peculiar usuari del Servei de Transports Públics de la Generalitat, o potser, i és per un altra tipus de serveis, no ho sabem. Doncs aquest N2 vol ser una sèrie d'humor sense complexos i lliure de censures. Per aquest motiu, doncs hem realitzat un capítol pilot amb la intenció que us agradi tant que no pugueu evitar desviar aquest projecte part dels fons mensuals que dediqueu a les despeses bàsiques com la prostitució o donacions a l'Església així i poder fer realitat la primera temporada de la sèrie. Per dur a terme aquesta recerca, hem creat un projecte, es diu Ver Cami. En la presentació explicarem el projecte de finançament amb detall i projectarem el capítol pilot de la sèrie, que serà la seva carta de presentació. En la primera part es farà una petita introducció audiovisual amb la projecció dels anuncis ja penjats al canal de YouTube de la sèrie, seguida de la presentació del projecte de la sèrie en conjunt i dels actors. En la segona part es projectarà el capítol pilot pilot de 8 minuts de duració. I posteriorment oferirem un petit convit als assistents i es podrà conversar amb els actors i els directors de la sèrie. Doncs us ho comentàvem abans. Uh, també hem de dir que en aquests moments s'està posant en marxa la convocatòria de sis residències per assajos a la Nau Ivanov. Doncs així és. Ja s'ha el període de rapsa, de, perdoneu, de recepció de projectes d'arts escèniques per a sis residències per al període de gener-abril de 2013 a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov ofereix un espai diàfani agradable d'assajos per a companyies de teatre. De dilluns a dissabte, en mitja jornada de 10 a 15 i de 16 a 21 h de la tarda. Doncs la Nau Ibenof és un espai de creació i difusió de la cultura situat al barri de la Sagrera, districte de Sant Andreu. Especialitzada en arts escèniques, la Nau Ibenof és una plataforma d'impuls de projectes artístics, especialment de joves creadors, que dona cobertura a totes les fases del procés de creació. La tipologia dels projectes doncs, són projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramaturgia, originals o adaptacions, o de creació col·lectiva. Sabies que es pot jugar a escacs a la biblioteca? Doncs acosteu-vos a la Biblioteca de la Trinitat Vella. Doncs la Biblioteca de la Trinitat Vella, Jota Barbera, convida cada dijous entre 6 i 7 i mitja de la tarda a jugar a escacs. I si no en saps, també t'ensenyen a jugar en el mateix lloc. Molt bé. Doncs ara ja també podeu, podem informar-vos que ja és, ja és a la vostra disposició el primer capítol de la sèrie Cadem TV. Ja pots veure el primer capítol de Cadem TV. Acosta't a internet, Cadem TV narra les aventures d'un grup d'adolescents que intenten muntar el seu propi canal de televisió per internet. Per arribar a l'objectiu hauran d'afrontar-se a les més esbojarrades situacions on assumiran rols i compromisos que els conduiran a una nova etapa de les seves vides eh, concretament l'etapa de la joventut En aquest primer capítol podràs conèixer els personatges que li donen vida ells volen tenir el seu propi canal ho aconseguiran i cada 10 dies gaudeix d'un nou capítol de la sèrie Cada Molt bé doncs ara també podem comentar-vos que podeu gaudir de classes aquàtiques per a aquelles persones que tinguin mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal del Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per a persones amb minus validesa. Durant una hora, usuaris del barri de Sant Andreu faran exercicis per millorar la mobilitat del cos. I més coses a comentar-vos, encara ens queda poder parlar del Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix una exposició. Aquesta exposició es diu «Quaderns de treball». Sí, aquesta és una exposició quaderns de treball, eh, és un projecte eh, on, bueno, que participa en el concurs d'Arts Premi Miquel Casablanca. Així és, és el Centre Cívic de Sant Andreu i és aquest divendres a les 7 de la tarda, organitzat per Sant Andreu Contemporani, i Centre Cívic Sant Andreu. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, ens diuen que no tenim més temps, per tant, moltíssimes gràcies a la de Pinto per acostar-te avui als nostres micròfons i també... També a la Susana Ávila, doncs moltes gràcies. Adéu, bona tarda.